12 лютого 2021 року Перше. Барбара стоїть біля 70-го будинку по Рідж-роуд, в меншому вікторіанському кварталі на плавному схилі вулиці. Температура значно нижча, ніж того дня, коли вони зустрілися з професором Гаррісом, який мив те, що пишно назвав колісницею. І сьогодні її червоні пальто, шарф і капелюх з модних атрибутів перетворилися на необхідність. Вона знову тримає в руках теку з віршами і страшиться до непритомності. Жінка, котра мешкає в цьому будинку, її кумир – найзначущіша, на думку барбари, американська поетеса останніх 60 років. Вона особисто знала Т. С. Еліота. Вона листувалася з Езрою Паундом, коли той перебував у психіатричній лікарні Святої Єлизавети. Барбара Робінсон – дівчинка, яка ніколи нічого не публікувала, окрім кількох нудних і безсумнівно банальних редакційних статей у шкільній газеті. Що вона тут робить? Як вона наважилася? Емілі Гарріс дала позитивну рецензію на вірш. За її словами, то були страхи і ненависті вміщені у 19 рядків. Вона навіть запропонувала кілька доцільних виправлень, але то не Емілі Гарріс написала «Кінець кінцем» чи «Кардіак стріт». Емілі Гарріс написала дві монографії з літературної критики, опублікованими пресою коледжу. Барбара перевіряла. Надія вже майже полишила Барбару, але сьогодні вранці вона отримала електронний лист від Олівії Кінгсбері. «Я прочитала вашого вірша». Якщо дозволяє графік, будь ласка, загляньте до мене сьогодні о 14.00. Якщо ви зайняті, надішліть відповідь на мою електронну адресу. Вибачте за коротке повідомлення. Олівія. Її запросили, і це має щось означати. Але що, якщо її запросили лише для того, щоб надавати ляпасів? А що, як вона навіть рота відкрити не посміє, а лише тупо витріщатиметься? Слава Богу, вона не говорила ні батькам, ні Джерому, куди їде сьогодні в день. Слава Богу, вона нікому не сказала. Двері будинку Рідж 70 відчиняються, і з'являється неймовірно стара жінка, закутана в хуторяну шубу до щиколоток з двома палицями. «Ви просто стоятимете, юна леді? Заходьте, заходьте, я не терплю холоду!» Дивлячись на себе наче зі сторони, Барбара сходить на ганок. Олівія Кінгсбері простягає слабку руку. «Легше, дівчино, лагідніше, не тисніть!» Барбара ледь торкається пальців старої поетеси, думаючи про недосяжне, але дуже реальне. «Я торкаюся величі!» Вони заходять усередину і спускаються коротким коридором, обшитим дерев'яними панелями. Поки вони йдуть, Олівія гладить свою неосяжну шубу. Фальшиве, не справжнє. Прошу, ледь не мліє Барбара. Штучне хутро, відповідає Олівія. Подарунок від онука. Допоможіть мені, прошу. Барбара допомагає старій поетесі зняти шубу і накидає її на руку, міцно тримаючи і побоюючись, що шуба вислизне й упаде на підлогу. Вітальня маленька, умебльована стільцями з прямими спинками та диваном, що стоїть перед телевізором із найбільшим екраном, який Барбара коли-небудь бачила. Вона не очікувала побачити телевізор в домі поетеси. «Поїсь на стілець, будь ласка», – каже Олівія. «Свої речі також». Марі дасть їм раду. Вона моя п'ятниця. Це доречно, оскільки сьогодні п'ятниця. Сідай, будь ласка, на диван. Зі стільців мені легше вставати. Ти Барбара, та про яку писала Емілі. Приємно познайомитися. Ти щеплена? М так, Джонсон і Джонсон. Добре, у мене модерна. Сідай, сідай. Усе ще почуваючись наче небесний дух, Барбара знімає верхній одяг і кладе його на крісло майже повністю поглинуте неймовірною хутряною шубою. Їй не віриться, що стара крихка жінка може носити таку вагу на плечах. «Дуже дякую, що приділили мені трохи свого часу, пані Кінгсбері. Я люблю ваші роботи, вони...» Олівія піднімає одну руку. «Я не потребую захоплених комендарів фанаток Барбару. У цій кімнаті ми рівні». «Та невже», – думає Барбара і посміхається над абсурдом ситуації. «Так», – киває Олівія, – «так, у цій кімнаті ми можемо плідно або даремно дискутувати, але якщо вже дискутуватимемо, то лише на рівних». Ти будеш називати мене Олівією. Спочатку буде ніяково, але ти звикнеш. І маску можна зняти. Якщо я, незважаючи на щеплення, підхоплю цю страшну болячку і помру, від мене залишаться лише древні кістки. Барбара слухняно знімає маску. На столі біля стільця Олівії кнопка. Вона натискає її, і у глибині будинку лунає дзвінок. Ми вип'ємо чаю і познайомимося краще. Згадка про чай паралізує Барбару. Заходить підтягнута молода жінка, одягнена у коричневі штани та звичайну білу блузку. Вона тримає срібну тацію з чаєм і тарілку з печивом. Орео. Марі Дюшан – це Барбара Робінсон. Дуже приємно познайомитися з вами, Барбаро. Всміхається Марі і звертається до старої поетеси. Ви маєте 90 хвилин, Ліві, тоді час спати. Олівія висолоплює язика. Марі показує язика у відповідь. Барбара злякано сміється. Всі сміються разом, і відчуженість майже зникає. Барбара думає, що все повернеться на краще. Може, вона навіть вип'є чаю? І чашки тут маленькі, не ті бездонні кухлі гарісів. Коли Марі йде, Олівія каже... Вона в мене начальник, але добрий начальник, без неї я давно була б у будинку для старих, в мене нікого не залишилося. Про це Барбара знає з власного онлайн-дослідження. Олівія Кінгсбері мала двох дітей від двох різних коханців і онука від одного з дітей. Вона пережила усіх. Два роки тому помер онук, котрий і подарував їй цю грандіозну шубу. Якщо Олівія доживе до наступного літа, їй виповниться 100 років. Це м'ята, каже Олівія. Мені дозволено трохи кофеїну вранці, але не решту дня. Періодична аритмія. Налий мені трохи, Барбаро. Додай вершків. Це справжній, а не отежалюгідне казна що п'ятдесят на п'ятдесят. І всип цукру, не жаліючи. Щоб вживати менше ліків, ризикує Барбара. І то в найприємніший спосіб. Барбара наливає їм обом і за наполяганням Олівії бере пару Орео. Чай хороший. Він не має того сильного каламутного смаку, котрий змусив її вилити більшу частину напою професорки Гарріса у раковину. Напій Олівії насправді чудово смакує. На думку спадає слово «жвавість». Вони п'ють чай і їдять печиво. Олівія з'їдає два, розсипаючи крихти і не звертаючи на них уваги. Вона запитує Барбару про сім'ю, школу, спорт, яким вона займалася. Барбара бігає та грає в теніс. Чи є у неї хлопець? Зараз немає. І геть не торкається теми письменства. Барбара починає думати, що сьогодні її запрошено сюди лише для того, щоб пожвавити монотонність чергового дня, коли немає з ким поговорити, крім найманої працівниці. Барбара розчарована, але не так сильно, як можна очікувати. В Олівії гострий розум, її дотепи делікатні і вона сучасна. Взяти хоча б телевізор із величезним екраном. І Барбара була вражена, як невимушено Олівія використала слово «фанатки», котрого аж ніяк не очікуєш почути від старенької. Лише згодом, придучи додому у повному заціпенінні, Барбара зрозуміє, що Олівія окреслювала силует їхніх майбутніх відносин, як оцінюють розмір і форму. Вона брала пробу, уважно слухала, лагідно і тактовно допитувала, наче брала інтерв'ю. Марі повертається прибрати посуд. Олівія та Барбара дякують. Щойно вона виходить, Олівія нахиляється вперед і каже… «Скажи мені, навіщо ти пишеш вірші? Що тебе примушує?» Барбара дивиться на свої руки, потім знову на стару поетесу. Дуже худе обличчя, крізь шкіру проступають кістки, кілька крихт на подолі сукні, чорні стоптані черевики і рожеві штани. Але яскраві й розумні очі. Вона тут. Барбара думає, що це люті очі, люті. Тому що я не розумію світу. Я майже не бачу світу. Іноді це зводить мене з розуму, і я не жартую. А написання віршів допомагає трошки більше зрозуміти світ і зробити його менш божевільним? Барбара згадує, як тоді в ліфті змінилося обличчя Ондовські, і як усе, що вона думала про реальність, вмить обвалилося. Вона думає про зірки на краю Всесвіту, невидимі, але палючі. Вони сяють. І Барбара сміється. Ні, навпаки, менш зрозумілим, ще божевільнішим, але щось у цьому є, я не можу пояснити. «Думаю, згодом ти зможеш», – запевняє стара поетеса. Іноді я пишу рядок чи більше, час від часу цілий вірш, і думаю, ось нарешті я правильно зрозуміла, і це задовольняє. Схоже на те, коли свербить між лопатками, і ти думаєш, що ось-ось зможеш дотягнутися, і от ти тягнешся, тягнешся, і, о боже, це відчуття полегшення. Стара поетеса запитує, коли ти знищуєш свербіння, це приносить полегшення, так? Так, майже викрикує Барбара, так, я б сказала це як з інфекцією, з набряком, і ти, ти повинна видавити гній. Закінчує Олівія. Вона піднімає великий палець, наче голосуючи на трасі. У коледжі цього не вчать, правда? Не вчать. Думка про те, що творчий порив – це спосіб позбутися отрути або різновид творчої дефекації. Не вчать. Вони не наважуються. Це занадто земне, занадто загальнодоступне. Продекламуй на мені рядок, який тобі подобається більше за все, що ти написала. Той, який дав тобі відчуття, що свербіж припинився. Барбара думає. Вона більше не нервує. Вона втягнулася у бесіду. Ну, у вірші, який надіслала вам професор Гарріс, є рядок, який мені подобається. Ось як птахи зшивають небо. Це не ідеально, але... Олівія піднімає руку, як полісмен на дорозі. У вірші, який я читала, ти написала так Іот птахи зшивають небо. Барбара вражена. Олівія точно цитує рядок, хоча не має перед собою тексту. Так, професорка Гарріс запропонувала змінити ось як на іот, тож я послухалася? Це тому, що ти вважаєш її версію кращою. Барбара готова погодитися, але робить паузу. Це схоже на пастку. Ні, не на пастку, бо жінка не ставить запитань, щоб підловити на слові, на відміну від Емілі Гарріс. Контрольне питання. Тоді здавалося, але тепер не здається. Чому? Барбара міркує і хитає головою. Якщо це було контрольне питання, вона відчуває, що провалила тест. Чи може тому, що оригінальна версія продовжує ритм? Буває так, що слово бринить, а буває, що стукає, як мертва клавіша на піаніно. Але це лише одне слово, ну, два. Але ж у вірші кожне слово має значення, чи не так? І навіть у білому вірші, особливо у білому, ритм це головне, як серцебиття. Твоя версія, Барбаро, це поезія. Версія Емілі проза. Вона пропонувала тобі допомогу. Ну, щось на кшталт. Вона сказала, що якщо я не отримаю відповіді від вас, то можу вважати її зацікавленою стороною. Так, це Емілі, яку я знаю. Емілі, як вона є? Менеджерка. Вона починає з пропозиції, і зрештою твої вірші стають її віршами. У кращому випадку ти стаєш співавторкою. Тепер, коли вона на пенсії і вичитує зразки для письменницької майстерні, а не учитель чи наставник, вона стала схожою на інструктора з водіння, котрий вириває кермовучня, учня, нічого не може з собою вдіяти. Барбара закушує губу, розмірковуючи, і ризикує спитати. «Вона вам не подобається?» Тепер замислюється стара поетеса. Нарешті відказує. «Ми товаришуємо». Це не відповідь, думає Барбара, але так і є. Колись багато років тому я викладала на курсі поетики в Белз, і ми були колегами по катедрі англійської літератури. І коли вона залишала двері відчиненими, я іноді підслуховувала студентські конференції під її проводом. Вона ніколи не підвищувала голос, але часто виникало відчуття, що, ну, начебто вона, хмурить брови. Більшість дорослих здатні протистояти подібним речам, але студенти, особливо ті, які прагнуть догодити, інша справа. Вона тобі сподобалася? Ну, нічого такого, що могло б не сподобатися, я не помітила. Вона була готова поговорити з дівчинкою, яка, по суті, вдерлася до її дому, Барбара раптом згадує той жахливий чай. А ти бачила її чоловіка, другу половину легендарного кохання? «Кілька хвилин він мив машину. Ми перекинулися двома словами». «Цей чоловік божевільний», – киває Олівія. Вона промовляє це просто, не схоже, що жартує. Констатує, як, наприклад, «Сьогодні похмарило». Я не прошу вірити мені на слово. Перед тим, як вийти на пенсію, він був досить відомим у наукових колах під ім'ям «Скажений дієтолог Роуді Родді». За кілька років до того, як нарешті залишити посаду, хоча, не знаю, можливо, за ним залишили привілей і користуватися лабораторією, він проводив восьмитижневий семінар під назвою «М'ясо – це життя», що завжди спонукало мене думати про Ренфілда з Дракули. Читала? Ні. Ренфілд – найяскравіший персонаж. Він сидить у божевільні, їсть мух і без кінця повторює «Кров – це життя». Та й хер би із ними всіма, я, здається, збилася з теми розмови. Барбара застигає з відкритим ротом. Не дивуйся, Барбара, ти ніколи не напишеш нічого путнього, якщо не здатна сприймати ненормативну лексику і спокійно дивитися на бруд. Іноді ти маєш звеличувати нечистоти. Все, що я кажу, не через ревнощі, не через власницьке почуття. Я маю на увазі ось що. Тримайся подалі від професорів Гайсів. Від неї, у першу чергу, вона дивиться на Барбару. А тепер, будь ласка, скажи чесно, ти вважаєш мене заздрісною бабою, яка зводить наклеп на колишню колегу? Барбара промовляє. Я знаю лише, що чай в неї жахливий. Олівія посміхається. На цьому і закриємо тему. Згодна. У тій теті вірші. Кілька коротеньких. Почитай. Ви впевнені? Барбара налякана. «Барбара в захваті?» «Звісно». Барбара відкриває теку тремтливими руками, але Олівія цього не бачить. Вона відкинулася на спинку крісла і заплющила свої люті очі. Барбара читає вірша під назвою «Подвійний образ». Вона читає «Око грудня». Читає «Трава пополудні». Скінчилась буря, сонце повертається і мовить вітер я дму, аби сказати мільйону твоїх тіней вічність, вічність. Ось так все відбувається. Стара поетеса відкриває очі і кличе Марі. Її голос напрочуд сильний. Барбара з жахом думає, щоб все пропало, і Олівія кличе жінку в темнокоричневих штанях, щоб та її випровадила. «Ви маєте ще двадцять хвилин, ліві, каже Марі. Олівія не реагує на її слова. Вона дивиться на Барбару. «Ти відвідуєш заняття особисто чи по зуму?» «Поки що по зуму», – відповідає Барбара, сподіваючись, що не заплаче, поки не вийде звідси. Адже вона сподівалася, що все йде добре, аж... Коли ти зможеш пройти знову? Мені краще зранку, тоді я свіжіша. Ну, настільки свіжа, наскільки це можливо. Зручно вранці. Марі, візьми книжку. Марі йде, надаючи Барбарі достатньо часу, щоб відновити здатність говорити. До одинадцятої жодних занять. Якщо ти встаєш рано, це ідеально. Як правило, Барбара не встає рано, але тепер думає, що все зміниться. Ти можеш приходити з восьмої до дев'ятої або навіть до 9.30? Марія повертається з журналом зустрічей. До 9. Дев'ята тридцять це занадто довго, Ліві. Олівія не висуває язика, але корчить кумедну гримасу, як дитина, якій наказали з'їсти брокколі. Тоді з восьмої до дев'ятої. Понеділок, вівторок і п'ятниця. Середа належить клятим лікарям, а четвер – трикляті фізіотерапевці. Всрата гарпія. Я приходитиму, відказує Барбара. Звичайно, я приходитиму. Залиши вірші, які принесла. Принеси ще. Якщо маєш мої книжки, котрі захочеш підписати, принось, і на цьому полишимо це дурнувате питання. Я тебе проведу. Вона намацує палиці і починає повільно підводитися. Процес схожий на уповільнене збирання конструктора «Еректор Сет». Марі приходить на допомогу. Стара поетеса махає її рукою, ледь не падаючи назад у крісло. «Ви не маєте?» – починає Барбара. «Маю», – категорично перериває Олівія. Вона задихана. «Я повинна. Погуляй зі мною. Накинь пальто мені на плечі». Флішиве, паршиве бурмоче Барбара, не усвідомлюючи сенсу слів. Так само, як пише свої найкращі рядки, ненавмисно. Олівія не просто сміється, вона регоче. Вони повільно рухаються коротким коридором. Старої поетеси майже не видно під шубою. Марій стоїть і пильнує. Напевно, готується підібрати кавалки, якщо Олівія впаде і розіб'ється, як стара порцелянова ваза, думає Барбара. Біля дверей одна з тих слабких рук хапає Барбару за зап'ястя. На віддиху, у якому відчувається не дуже приємний запах з рота, вона каже, «Емілі запитувала в тебе, чи вірші стосуються того, що вона любить називати чорним досвідом?» «Ну, щось таке». «Той вірш, який читала я, і той, який ти мені читала, взагалі не стосується кольору шкіри, правда?» «Правда». Рука на її зап'ясті стискається. — Я поставлю тобі питання, юна леді, і не смій мені брехати, чуєш? Не смій брехати, пообіцяй. — Обіцяю. Стара поетеса в притул наближає обличчя до молодого обличчя Барбари і шипоче. — Ти усвідомлюєш, що вмієш писати. Барбара думає, ти зробила висновок на основі двох віршів? Але шипоче у відповідь. Так. Друге. Вона крокує додому в заціпенінні, думаючи про останні слова, почуті сьогодні від Олівії. Обдарованість – крихка річ. Ніколи не довіряй свого дару людині, яка може розбити його на друзки. Олівія не повідала, кого мала на увазі, але Барбарі і так все зрозуміло. Тепер вона має все, чого потребує, і не збирається повертатися до будинку Гарісів.